Dam daddy dum, dum, da, -dum ta da da da dum. Já měl jsem dívku výšku jež stála mi co model Já maloval ji na šířku, já maloval ji podél Já maloval ji v krunýři a poslouchal jsem proslov Na téma maluj malíři a malbou masy oslov Věď rodná strana v umění, náš učitel a rádce Pak po časovém znamení zazněla píseň práce A dívka prým nemiluje, tak přistoupila ke stíru Mělkou na ní maluje dvě pěticí ve hvězdí. Tam tam tam, tam telem, telem, tam tam telem, tam tam tam. Ta dívka byla atrakce, nepravila mi hošku. Rač odvrhnout ti abstrakce a realizuj trošku. Já nehrozím ti kostelem a kašlu na přetvářku. Teď postojím ti modelem pro Anu, pro letářku. Mi hrdlo prolejem můj milovaný dětku, Tak vzal jsem kyblik s volejem a proplátnul jsem štětku. Teď bytem voní konina, to stará dělá řízky. Já maluju si Lenina a bylo břízky. Tadam tam, tadam tána da da My vodkou hrdlo prolejem můj milovaný dědku Tak vzal jsem kyplik s volejem A propláchnul jsem štětku Teď bytem voní konina To stará dělá řízky Já maluju si lenina A běloskvoucí břízky Tadam tam, tadam tam, tadam tam Tadam tam, tadam tam, tam On to citlivý, slyšíte? Z něj zpěvy z minaretu, Turčín staví harem, Slečná zpěchá do baletu, vítr voní jarem. Za tlukotu slavíků krajem letí vlaho. Chystej prachy, stařiku. Jaro, přijde draho.